7 Mester Lövésze! Videóajánló magazin Buszér el. minden szombaton és vasárnap délután 3-tól 5-ig a Rádiókafén. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez a 7 Mester Lövésze 3-tól 5-ig, ez a rádiókafé 98.6-os frekvencián, mégpedig a mozi, vagyis DVD ajánló műsor, amelyben a mai napon Vida Viktor kollégámmal a... Üdvözlöm a kedves Legnépszerűbb és legjobban sikerült zenés filmeket, fogjuk elemezni és ajánlani a figyelmetekbe. Madárdalos napsütötte tavaszi délutánt kívánunk! Mi és is itt dalra fakadunk És szerzők robivak. annak érdekében, hogy ne csak mindig a prózában, hanem ezúttal a líra eszközeit is felhasználva dalban mondjuk el, hogy mennyire szeretünk titeket, kedves hallgatók. Ezért ez, ami szeretetünk, ez abban nyilvánul meg, hogy a valóban legjobban sikerült zenés filmeket, és itt nem csak műzikelekről van szó, hanem egészen mindenféle különböző műfajilag talán már, már be sem ha, különösebben határolható filmekről van szó, szóval, hogy ezekből egy kis csokrot, ez a, ennél talán nincs is nagyobb média közhely, hogy egy kis csokrot átnyújtsunk nektek. A talán ennél, ennél, nagyobb, ennél nagyobb közhely, csak az, hogy ennyi fért mai műsorunkba. <gül> <Szóval>, Kristály tiszta vételt <gül> kívánok mindenkinek, hallottam ma az egyik adón. Szóval, hogyha, hogyha ide fogtok figyelni ránk a következő két órának a során, akkor, akkor megismerhetitek mindazokat a zenésfilmeket, amikben mi ásküdözünk. És természetesen, mivel idióták vagyunk, ezért még társadalomkritikát és modernitás kritikát is bele fogunk látni az összes nyomorút műzike Mivel hogy 0629 986 986 az SMS számunk, ezért aztán nagyon-nagyon nagy bizalommal várjuk mindazokat a hozzászólásokat, amelyek ennek az adásnak a tematikájával kapcsolatosak lesznek. Vajon melyik műzikelekről fogunk ma beszélni? Nem Négyet fogjuk, választottunk, és mindegyiket mindig, szeretjük. Mindegyiket szeretjük, és viszont nem fogjuk lelőni a poént, hadd várjátok őket egymás után, és hadd ismerjétek meg őket szépen sorban. Az első, ami a, hát... A magyar néplélek kisenciklopédiájának is nevezhetné A csillagok háborújához mérhető mítosz magyar földről. Hát ez nem más, mint az István a király, amelyet mindannyian vallásos módon imádunk, az lerombol. A Csak a tiéd Én a magam részéről azért is azt kívánnám, hogy szóljatok hozzá ehhez a dologhoz a 0629986986-os SMS számon, és minősítsétek ti ezt a halhatatlan örögzöldet, amely, amely mindannyiunk számára egészen meghatározó. Én szerintem az én generációmban nincs is olyan, aki ne tudná kívülről az egészet. pedig, hogyha egy ronkoperát meg kellett volna tanulni kívülről, akkor én biztos olyan rohadt ideges lettem volna, és, és a legkisebb nehézség nélkül tanultam meg, pusztán csak azért, mert hogy így nem bírtam nem meghallgatni újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra. I think it's Uram, right. Uram, think Az István a király ö, zeneszerzője Szörényi Levente és a dalszövegeket pedig Bródi János írta ez a legjobb párosítás, azt lehet mondani hogy ez a legerősebb robbanókeverék valaha a ö, film rendezője Koltai Gábor, ugye az István a király díszbemutatója az a királydombom volt 1982-ben, erre rá két évre hát ez egy fergeteges siker volt tehát hogy én, én, én magam is emlékszem rá hogy így hát az, én nem, nem is emlékszem hogy ilyen átütő sikere minek volt Magyarországon valaha amit így bemutattak mint az istának a királynak, ettől minden más elmaradt valaha is Ö, és két évre rá forgatta le ezt, ezt, ezt Koltai Gábor és készített belőle egy félig meddig koncertfilmet tehát nem, nem, igazán, tehát nem igazán film de nem is igazán koncert, hanem valami Van, van plusz a, a darabhoz képest, tehát az élőben adott darabhoz képest van egy kis plusz, de hát igen. inkább egy film, fél, filmes fél felvétele igen, egy, igen. Egy, egy, egy szabadtéri musicalnek. Igen, valami ilyesmi. Ami az érdekesség, hogy hát, na jó, hát a, az, az ős szereposztás, az tökéletes, tehát minden elemében. Tehát a, a jelenkorból ő A, ugye kétpólusú a sztori, tehát van Koppánynak és Istvánnak az oldala, és hát a, ahogyan a magyar rockzene rossz összes összesikerült terelni egy, egy, egy akolba, ahogyan... Vagy kiengedték őket a karámból, ahogyan nagyferú de lab, nagy, laborz, Deágbil a Torda, aki ugyebár a, a Agbilnél, hogy lehetett volna bárkit is jobbat kitalálni, egyrészt... Egy történelmi hangilag. darabhoz. Hát másrészt meg a sámán, a rock sámánnak, tehát hogy így az... az, az és egyébként nézem most a leg plakátja itt az utcákon, és ő azt szerintem azóta egy kicsit így meglovagolja ezt a sámán Nem dolgot. Nem véletlenül, de van valami, jösi, vala, van valami nagyon magyar, valami nagyon... Valami nagyon Fenotipikusan magyar a radioakbilben. Hát a kőbányai kocsmáknak a igen. régen felmosott mocskos kövei. Igen, igen. É, ami, ami érdekes, jó, hát Vikidál Gyula, mint koppánya, szintén tökéletes választás. Ami érdekes, hogy Varga. Talán Mi a legerősebb figura <coughs> Vikidál, mint koppány az. De hát hangilag is mindegyik, mindegyik non-plus ultra. Varga Miklós, mint István, és érdekes módon Varga Miklós nem volt elég jókoltaig Gábornak, mint István, ezért Pelsőci Cilászló lett István, viszont helyette Varga Miklós énekel. Tehát megnézhetitek, hogy Pelső Cilászló László, Tátog, és Varga Miklós énekel. Nem tudom, hogy Varga Miklós mit nem tudott, vagy miért nem volt elég jó ehhez a filmhez, vagy miért nem volt elég jó Istvánnak. De még így se érnek fel a koppányféle figurával, ez viszont egy kicsi pluszt vissza az egésznek a tartalmába. Ami ugyanezt történik meg Rékával, ugyebár koppány lányával, akit Kovács Otília játszik, viszont Sebeskén Márta énekel, tehát megint csak ugyanezt láthatjátok. Ez, ezek a rendező kifürkészhetetlen instrukcióiból fakadnak. Én, én nem tudom, hogy van-e még egy olyan zenés darab, amelyik zeneileg és szövegileg egyaránt ennyire erős lenne egyszerűen, amikor minden kis kis elem, minden kis puzzle darabkal helyére kerül, ez az Istvának király. Tehát a tökéletes zene, a tökéletes szöveg, a tökéletes szereposztás, a tökéletes dramaturgia, tökéletes mondani való. Az, az, az, erre. Erre... Eh, jó az? időben, jó helyen... Fokozhatatlan. Tehát úgy lehet végigélvezni az egészet, hogy nem érzi azt az ember, hogy bármit is másképp csinálna. Csupán csak a kicsinségét érzi, a, a, az esendőségét érzi, hogy soha életében nem lenne képes ekkora gigantikus teljesítményre, mint ami az István a király. sikerült megidézni az ős magyarságnak a szellemét. Azt hiszem, hogy ebben a dalban is, ami egyébként szerintem a, talán az egyik legerősebb dobása az István a királynak is, e, olyan erőteljesen jön keresztül a törzsiségnek, a törzsi nemzetségi létezésnek a szelleme. Megy ez a kis, a, a sár, a kis hard rockos gitár, és igen. akkor rámennek ezek a törzsi dobok. Igen, igen, és hogy, hogy egyáltalán és a rock közben zené... egy blues énekesül. Igen, igen, igen, a rock zenének. E, e, e, A, a, a hangzás világából kifejteni valami nagyon ősít. Ez egy gigantikus feladat, és egy hatalmas, mag, hogy mondjam, magasan abszolvált küldetés. Igen, a rockzene valószínűleg sokféle kort képes megidézni, de hát hogyha valami jól áll hozzá ez a csimbókos 70-es évekbeli csöves rockzenéhez, akkor ez, a, ez az ős-magyar világ. Ez igen, talán igen, igen, ez az, ez mindennél jobban. Napolón azt mondta a Figaro házasságon, ami pár évvel a francia forradalom előtt tarolt, hát inkább Prága mint Bécsból összebemutaták, hogy maga volt a lendületbe jött forradalom. Na most korszelemmel így rezonanciában a magyar darab nem volt soha, tehát gyakorlatilag így visszanéz a magyar politikai ideológiai élet, amiben még ma is élünk, bár e, úgy néz ki, hogy most éppen kipurcanóban van, annak egy ős robbanása, tehát itt még együtt van egy pillanatig a néptánca, a határon túli Kárpát-Magyar hazáérézett elhivatottság, a nyugatos modernizáció kényszerének e, mély átérzése és aztán ez. Tudjuk jó, hogy a rendszerváltás előtti években, már és utána teljesen szétrobbant SDSZ, MDF, hát Fidesz, ahogy, ahogy, MSP. Hát épp ahogy a és Szörényi kették. Igen. És szépen, ők igen. maguk is ez a, ez igen, a ők maguk is, hogy bemutatott ezt. Igen, beteljesítették ezt, ezt csak, hogy, csak hogy akkor még, itt még 1984-ben az átok előtt vagyunk. Tehát ennek az van. átoknak a beteljesülés Ez az az igen, itt, itt még az Igen, itt még ősi egységben forrong mindaz, ami SDS, MDF, Miép, Fidesz, MSP, tehát ez az egész, ez az egész ott, ott, ott együtt a magyar néplélekben, még a robbanás előtti pillanatban szemlélhetjük mindezt. És uh, aztán, aztán ugye többféle felfejtése is van uh, uh, ennek az egész uh, diotomiának, ami István és Koppány kettőse. Ugye nézhetjük úgy, hogy István a, az erőszakosan nyugatosító, a, a, ez ugye a, a, a lenne az SZDSZ Koppány, vagy Kvázi Gyurcsány, uh, vagy Gyurcsány, vagy, vagy az SZDSZ Koppány, pedig A, a, a hagyomány oldalán álló, de ugye a kort nehezebben követő, ami ugye a rendszervatás után névekben az, az MDF-re lett ráhúzva, plusz, igen, mint sima, de ha megnézzük, hogy ez a darab mikor született, akkor ez a 80-as évek elején született, és nyilvánvaló, hogy pártállami támogatással, tehát nem lehetett be a műzikert csinálni, egyébként azt hiszem még, nem tudom, hogy ma lehetett, tisztán üzleti alapon lehetne egy ekkora műzikert, tehát igazából ezt az István Koppány kettőst, ezt Úgy is, mint István a későkádári technokrácia, a reformerek, akik már látják, hogy kényszerpályán a világ. Ugye 82 az az évpont, amikor belépünk az IMF-be, és Koppány pedig a vonalas, óbalos bürokrata idézőjelbe kommunistáknak a, a, a nyugattól való ö, különállás hívei. Tehát, hogy ezt sok így minden, is fel lehet Sok minden be lehet ebben magyarázni, ami, ami viszont valóban kiváló az István a királyban, az az, hogy nincs eldöntve, hogy melyik a helyes út. És ez nincsen kimondva, és nincsen. Nincsen, nincsen bele verve egy nagy kalapáccsal a fejedbe, hogy már pedig a helyes út az István királyé, mert az István király megalapította a magyar államot. rájött, hogy, hogy meg kell. Hogy át kell venni azt a római kereszténységet, most pont mert erről így leszünk boldogok mi együtt. Hanem pont erről itt... beszéltünk, Robi, valamikor rájöttünk, hogy egy muzikales adást tudunk csinálni, hogy mitől volt ekkora robbanás az István király, és miért nem volt soha képes megismételni a hazai rockopera színpad ezt a nagy sikert, és, és sokak szerint, tehát ezt nem mi találtuk, és sokak szerint Egyszerűen az, hogy nincs jó és rossz, tehát, hogy valódi dilemmákat vett fel a darab. Lehet szeretni István figuráját és a, a környezetét kevésbé, és Koppány, de nem, megnézzétek a későbbi rokoperákat, az Attila, Isten Kardja, meg a többit, ott sokkal inkább elment egy olyan irányba a dolog, hogy, hogy van egy jó, egy szerethető, aki megküzd a rosszsal. És el is hangzik egyébként ez a dilemma magában, a, magában az István a királyban, hogy vajon mi történt volna, hogy alakult volna mindez, konkrétan Torda, vagyis Deák mondja ki, hogy. Valami egészen más történt volna, és ott ott a táltos, aki ugyebár a sámán, a, a törzsi sámán, ott a jövőbe lát, Tehát ott megidézi a jövőt, ott tényleg varázslóvá válik, és, és szembesít minket azzal, hogy mennyire minden másképp alakult volna, mennyire, ha koppán hogyha koppány győz. Tehát ez a prófécia, ami egyébként egy, egy, egy kiszólás a Bródinak az Istvának királyból, az Istvának király belső logikájából, szerintem az egyik legerősebb pillanat. Nem, nem kiszólás, épp az a jó, hogy mind a kettőt lebegteti. Egyszer mondja azt, hogy nem volt más út szerpályán voltunk, így kellett Istentető, és, és egyszer lebegteti azt, hogy, hogy Úristen. De. Tehát konkrétan a prófécia, amely elhangzik. tumi Anya a szírja kedves SMS író. E, első véleményezőként osztom, hogy nagymű, a tavai felújítása bűn volt, nyomába sem éri nekünk Milika. Mi amikor így jön jelölt stárok énekelték. -e? Ja, istenhámoztuk már. Én e, <gül> is látok. Ne, ne e, hátborzongatóan nagyon jó írja a kedves SMS író. Hát erre mi sem mondhatunk mást. Bocsánat, erre az SMS-re az elsőre, hogy jön, mielőtt énekelték el, ugye tavaly? Tehát ami bizonyítja az erét, a hát az az. Nem meg a sztárjai. Na mindegy, erre majd mondok hogy olvasva az SMS-eket, azt hiszem, nem mond. Ja, és bármennyire tagadja, Szörényének a Jézus Krisztus szupersztár volt a A zeneileg végig lehet elemez, elemezni a párhuzamokat, de ettől még egyedi, és még izgalmasabb, mert azt nem kevésbé szeretem. A rock opera, mint műfaj ötlete is onnan jön, erről mesélt is, hogy annó belehabarodott a Jézus Krisztus szupersztárba. Mármint szörény, írja nekünk M és köszönjük. Mert meríteni a hagyományból, nagyon helyesen tette. Nem musical, hanem rokopera, a musical dalbetétes film, ez dialógusmentes, mint egy igazi opera. Valóban Köszönjük, Igen, és majd egy kicsit szálazzuk is itt a műfajokat később is. De nem így van, hogy dialógusmentes, mert abszolút nem dialógusmentes, ez prózamentes. Ez törényen lírai, attól válik, attól válik, egyébként egy epikus műről van szó érdekes mondom, vagyis nem inkább egy drámai műről van szó de ennek ellenére meg, hát ez valóban opera, tehát hogy itt nincs, itt, itt nincs próza, nincs, benne, igen, nincs igen. benne próza sehol. Most az az érdekes, hogy, hogy a, az István a király az egy az egy olyan pillanatot rögzít, amikor a, a magyarságnak el kellett dönteni azt, hogy nyugat, nyugat felé orientálódik-e, és egy latin rítusú egyházhoz csatlakozik, vagy pedig a keleti törzsi nemzetségi szerveződés, illetve a görög pravoszlávia felé orientálódjon-e. És ez a dilemma, ez akkor úgy tűnt, hogy eldölt István jegyében a nyugat irányába, és akkor azt a vallást vettük fel. De tulajdonképpen az egész magyarságnak a történelme az ennek a dilemmának a jegyében zajlik. És egész Kelet-Európa történelme, az orosz történelme, ugyanerről szól. No, hol, a... hol jön egy nyugatosító cár, aki levágja a nemesek szakállát, a bojárok szakállát, mint Nagy Péter, hol meg jön egy keleti despota, mit tudom én, mint jelcin után Putyin. Ez nem biztos, hogy egy bizt Lógia volt, szerintem az, az ott egy nagyon keleti, az ott egy nagyon keleti világ, ott el van döntve. Itt nincsen eldöntve, a fél periférián, éppen nálunk, akik a sem nem nyugaton nem vagyunk, sem nem keleten. És nem így vagyunk. És itt rángatnak minket igen. a történelmi kényszerek. Igen, igen, és akkor éppen a ha, ha jön egy török hódoltság, akkor, akkor éppen történetesen lemaradunk. Amikor jön egy igaz.. Már a fürdőkultúrán kivirágzik. Igen, de amikor jön egy dualizmus, akkor pedig a nyugathoz csatlakozunk, de aztán jön egy világháború, akkor megint lecsúszunk, és itt talált, tehát hogy rángat minket, kelet és nyugat, oda-vissza. És tulajdonképpen ez az az, hogy mondjam, ez az az ős állapot, ami az István a királyban zajlik, amiben még most is van a magyarság, tulajdonképpen a magyarság ezer éves történelme, az ebben az egy helyben maradt mindvégig, és ezért aztán... Vagy ezért... E körül forog így, legalább valami kis dinamikát bele tudunk hazudni hát magunknak. Igen, igen, mondjuk úgy, hogy egy, mint egy inga oda-vissza jár-e körül a tengelytől. A modernitás körül. ingája. István a királyról beszélünk, ami a 80-as években, még a Jórek-Kádár rendszerben, a poha diktatúra idején kemény valuta volt, ha Erdélybe ment az ember, és menő dolog volt becsempészni a lemezt, és ezzel szolidaritást vállalni határon ö, túl szakadt testvéreinkel. Valószínűleg menőbb tárgy lehetett bizonyos körökbe Erdélybe, mint a rágógumi vagy a kent cigaretta, amit szintén vagányság volt bevinni. E, és, és ugye nem véletlen miért, tehát a szép Magyarország édes hazánk, az a ami az egyik legelmebetegebb úgynevezett kommunista diktatúra hát volt. Azt lehet mondani, hogy egy 1989-ig tartó rákosi rendszer volt Igen. a tehát, ott, nem, ott nem volt 56, tehát nem volt Kádár János bácsi. Na most az előbb, előbb szóba jött ez a énekeljékkel az önjelölt sztárok az István a királyt, dolog, és, és, és ugye nagyon lehúztuk, de az, az igazság, hogy ami rádöbbentett arra, hogy mennyire élő, ahogy mondtuk a csillók háborújához mérhető mítosz, tehát több mint rockopera, vagy több mint film, az István a király az az, hogy két az 2003 szíveszterén elvonultunk kisoroszi babulizni, jó sokan, és egyszer csak eszünkbe jutott az, hogy mi lenne, hogy elkezdenék énekelgetni az Istenek érebe, és azon kaptuk magunkat egy óra után, hogy végig énekeltük a darabot, tehát tulajdonképpen előadtuk, mint egy ilyen, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy ilyen operát, és aztán ez 2008-ban megismétlődött, amikor egy halálfárasztó szervezetfejlesztési egésznapos meeting után az idogálás közben a YouTube-ról, meg a lyrics letöltve elkezdtük éneken, és akkor is azt lehetett érezni, hogy ez egy teljesen élő, újra eljátszható, itt van a fejünkben, mindannyiunknak a fejében. Tehát ez ne, ez Mindannyi... nem az, amit újra megnézel, hanem amit fejből elénekelsz újra ez és ez újra. Ugyanaz, ez, ennek mindenki tudja a szövegét Magyarországon, vagy aki nem tudja, az pótolja. Mondom, aki nem tudja, az pótolja, mégpedig jövő hét szombatra. Az a, az a, az a legszebb, az a legjobb az István a királyban, hogy az István a király az egy egy minden tekintetben tökéletes mű, rá merem mondani. Tehát, hogy így igazából ö, olyan mélyen vésődött be mindannyiunknak a tudatalattiába, olyan, olyan szintű alapja ez. Ma már olyan, ö, hogy mondjam, ha van közös nevező, ha van kulturális közös nevező Magyarországon, akkor az mindenféleképpen az István a király. És az a gyönyörű benne, hogy a a musical színészek, akik valóban befutottak és megállják a helyüket a színpadon és valóban sikeresek és sokra nagyra tartjuk őket, ők István oldalán állnak és a büdös, sörszagú proli rockerek, akiknek csimbókban lóg a és lázadnak ez ellen az egész kultúrális sötét kulturális diktatúra ellen, amelyben a színházakat megtöltő finom elegáns urak a musicalekre élveznek, ők pedig koppány oldalán állnak, és ő belőlük áll össze az István a király, és gyakorlatilag minden egyes rendszer, ami azóta és, és, és azt megelőzően volt, az behelyettesíthető ennek, a, ennek a, az István a királynak a két pólusába, beilleszthető. Mindenki megtalálja benne a maga helyét, és senki sem lehet nyugodt a maga helyén állva ebben a, ebben a dilemmában, mert egy pillanatig sem lehet biztosabban, hogy az az út, amin ő jár, az a helyes út. Is this lead and Nog feit, ama. Voor sarong Christus,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 Forrás. Keresd a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Sarolt rikácsolásától, mindig agyhúgykövet kapok, írja a kedves sms híró. Ahhoz a figurához, az illik. Igen, igen, igen. Hát nyilván nem egy réka, de hát azért ez nem is ugyanaz a kategória nyilván. Na most, mi az, ami mi az, amiért Nagyon ellenszembes az az oldal az én számomra legalábbis, ami Istváni. De elsősorban azért, mert végtelenül képmutatók. Tehát, hogy, így, hogy békét, uram, aztán úgy szét csapnak, meg így levágnak mindent, meg négybe vágják, meg nem tudom. És ehhez képest. Most, az... de abban az időben még imádkoztak a lovagok a csatamező, ö, csatamezőn, hogy bocsássa meg Isten nekik, hogy öltek. Jó, hát igen. De, de, de, de van de, egy kis igazság. Ez egy képmutatás. <gül> és és mind, mindeközben, meg, mindeközben meg, meg ott vannak ezek a csimbókos izzatrokkerek, akik láthatóan erőszakosak, de úgy is viselkednek. Tehát annak megfelelően, tehát ők önazonosak. Másrészt meg, meg hát az is csodálatos, ahogyan a, a baláspéterék előadják a, a, tapnyalókat. a tapnyalókat. tehát ez a kicsi ország egy söpredékre telik. Mindkét a, udvarban ott van Igen, igen, igen, tehát az is, az is kiváló. Tehát a magyar néplélek valóban megelevenedik. Mindenki megtalálja ebben a szereposztásban a magáét, a ráillő szerepet. Úgyhogy ezért szeretjük mi az Istának királyt, és nincsen e, igazából ehhez fogható, legalábbis e, legalábbis De most uh, tovább megyünk a magyar határokról, sőt még a Kárpát haza hazahatárait is áttépjük, és uh, És egy igazi műzikáról fogunk beszélni. Ugyanolyan történelmi dilemmák, csak nem a magyarokról van itt szó hanem az zsidóságról. Ez a hegedűs a háztetőn, minden idők legkiválóbb züzikei legalábbis. Szerintem a züzikeiről azt szokták mondani, hogy ez egy ilyen hapkönnyű dolog, a züzikeiben igazából. Igen, igen. igen, igen. szép emberek, akik egymást, és, és, és, és, és szerelem, boldogság, házasság, csillogás, igen, igen. a az éjszakában. Igen, igen, valami csodálatos dolgot képzelünk el. Izgalmak, de azért persze nem túlságosan. Sokrok. De semmi sem túlságosan leginkább. Na most ez nagyon nem ilyen. Ez, <gül> ez a zseniális nem... ebben, hogy hova jutunk, úristen, egy valami ö, orosz szkeppének, vagy igen, igen, igen, ukrajnai se, stetl, ugye ez a zsidó mezőváros, ez a stetl, Ami, amiről szerintem ennek a, ennek a... ma is nagyon keveset tudunk, hogy, hogy mi volt itt, meg mik voltak ezek az orosz programok, és ez egy könyvre építkezik, ugye ez a musical, ami egy színpadi darabból készült film, és itt nagyon komoly történelmi kutatások alapozták meg ezt az egész sztorit. Nem az a neve a zsidóvárosnak, hogy Anatevka? Anatevka, de a Stetul az egy város típus, az a Aha. zsidó mezőváros. Aha! Na hát, de itt, itt, itt pravoszlávok is élnek, és akkor igen, igen, egy... igen, lehet igen. Ö, nem tudom, hogy, hogy megfelel ennek, de Hát itt igazából aparte van, tehát itt, el vannak, itt elválasztva élnek egymástól. Azért nem azért enyhébb, mint az apartheid, egészen a pogromokig. <gül> szóval, szóval, miről szól a hegedűs a háztető? Ugyanazok a nehéz történelmi dilemmák, hogy a hagyomány, Csak itt nem az ősmagyar vallás, hanem a zsidó hagyomány, és ami új, ami a modernebb, ami a kényszerítő erejű, ami a változást hozza. És hogyan tartatjuk meg a hagyományt? Ki a hegedűs a háztetőn? A, a háztető? Ez a is már az elején elmondja. Tehát igen, igen. Ez igen. csak az... a legelején a darabnak megtudjuk, hogy mit jelent az, hogy hegedűs a háztető. A hegedűs háztetőn. a háztetőn az az a zsidó, aki próbál egyensúlyozni a hagyomány és a modernitás kihívásai között. Mindenki hegedűs a háztető, mindenki próbál kicsialni egy kellemes dallamot az élete során az élet. Ez a, ez a nyomasztó, hogy nagyon sikerül-e. Épp, sikerül -e? épp elég arra figyelni, hogy leessenek a háztetőről, és mindeközben még hegedülni is kéne, és mindeközben még nem ártana szépen játszani. A hegedülés a háztetőn az azért tökéletes, mert, mert a háztetőről is kétfelé lehet leesni. Le lehet gurulni balra, és le le lehet gurulni jobbra, de tök mindegy, hogy merre gurulsz le, mert mindenki nagyon -e szörnyet sem, hasz. Semmiféleképpen sem hegedülsz. Tehát, hogy a hegedülés a háztetőn annak az a lényege, hogy meg kell tartani valahol az egyensúlyt, a modernitás meg a hagyományt. Gondolod, hogy ezt mondja? Ezt eléggé lerakja a voksot, a... mégiscsak. Beszéltem egy zsidó barátommal, kérdeztem, hogy mit jelent mondjuk egy mai modern magyar és zsidó fiatalnak ez a film, és azt mondta, hogy, hogy Hollywood néha képes szofisztikáltan előadni dolgokat, és itt ez a kettőség megvan, de hogy egyetértek vele, hogy azért egy picit a modernitás, mert teszi a voksot, azért bemutatja, hogy ez egy ellenállatlan erő, és ennek valószínűleg az az oka, hogy maga ez a darab már jó pár évtizeddel ezelőtt. Tehát a modernitásnak olyan szintű kritikájával még nem kell szembenézni, amivel nekünk Azóta. Szerintem meg, hogyha valahova lerakja a voksot e, etikailag, akkor mindenképpen a hagyomány lenné teszi a voksot. Akkor itt ebbe mást gondolunk. Szerintem a, a hegedűs a háztetőn az egy mélyen konzervatív darab. Várjál, mondjuk el, hogy mi ez a darab, mert lehet, hogy én speciál most láttam pár napja, soha nem láttam még. Énnek? élmény én volt, tudtam, hogy van ez a darab, mindenki tudja, hogy temetném a munkát jagadigi, mindenki tudja ezt, de én most láttam tehát mondjuk el, mert lehet, hogy más se látta, még vannak rajtam, külök, nem ez látták. A, ez a darab, ez jóval több annál, mint hogy temetném a munkát jagadigi. Tehát így van, Bár Magyarországra egy kicsit ilyen gicskultuszos dajdajozásként jött be. Na, tehát van Tevia a teljes ember, akinek van öt lánya, abból három már eladó korba lépett, mind a három lány szeretne boldog lenni. És fia nem született ötből, tehát ötből semmi. Ez egy hímsovinista hangzik, de, de ez maga, ez Tevia maga is nehezen éli meg. Igen, <gül> és, és, és magában a darabban is vannak hímsovinista dolgok, már csak azért, mert abban a korba játszódik, amikor még az, hogy egy nő mondjuk tanul megolvassa, az, arra azt mondják, hogy radikális gondolat. Tehát valószínűleg, a A, a feministák innen lopták azt a mondásukat, hogy feminizmus az a radikális eszme, miszerint a nő is ember. Tehát van három eladókorú lánya, mindegyik szeretne férjet állni magának, minél szebbet, helyesebbet. Az egyik ráadásul a rabbi fiára egysingózik, csak egy probléma van, hogy itt közvetítik a férjeket, nem a lányok választják. De hát most már a modernitás hajnalán vagyunk, és bejön az új divat, a, a szerelem. De egy ilyen teljesen őrültség, ami, ami, a nyug nem volt, a ami konkrétan... nyugaton a Róma és Júlia, az 400 év késéssel megérkezik Ukrajnába. Igen, igen, tehát itt konkrétan arról volt szó, az a hagyomány, hogy a, a házasság közvetítő az ajánl egy, az eladósorban lévő lány, ah, Hogy soha nem, ma is Áziába. egy, egy férjét, és akkor az apa az megállapodik ott az illető apával. Egy fél tehénér, vagy egy egész Igen, igen, és akkor megkapja, megkapja a lány. Na most ez a modernitásban már nem így működik, hanem a lány így beleszól abban, hogy kivel házasodik, meg micsoda. Csak, ez... hogy ezért a szabadságért rájöttünk pár évtized múlva, hogy a modernitásban óriási árat kell fizetni, és a közösségek elindulnak a szétesés útján. És erre a problémára azóta se tudjuk, a mi magunk se itt Robival a stúdióban. Ennek a szétesésnek az első pillanata az, amit rögzít a hegedűs a háztetőn, amikor a hagyomány elkezd széthullani. Tradition! Must scramble for a living, feed a wife and children, send his daily quest, and who has the right as master of the house have to have the final word at zsidóságról nagyon sok mindent el lehet mondani. Általában véve el lehet mondani mindent és annak az ellenkezőjét. Hagyományosan a modern, a modern korban a zsidók, zsidóságra arra úgy gondolnak, mint egy ilyen nagyon liberális, az új eszmék iránt nagyon elkötelezett csoportra, holott Itt is és és ezt tudhatjuk jól, már, hogy a zsidóság az minden idők legkonzervatívabb persze, Ugyanakkor, éppen. igen. Persze. És de azért a kommunista mozgalomban elég jól reprezentálták magukat. Mindent és annak az ellenkezőjét. Mindig. Tehát a zsidóság azt tudjuk jól, hogy mindig bármit és annak az ellenkezőjét el lehet mondani róla. És, és itt is pontosan ez történik meg. Tehát, hogy a, a, itt van a fordulópont itt válik a zsidóság abból a nagyon konzervatív, nagyon-nagyon elzárkózó, nagyon-nagyon csak és kizárólag a saját köreikben mozgó csoportosulásból egy, hogy mondjam, amire szokták azt mondani, hogy a, a társadalmi és politikai változások motorja Kozmopolita gyökértelen felforgató. Igen, igen, igen, mindezeket a dolgokat. Szóval itt van ez a bizonyos forduló pont, ahol a hegedűs a háztetőn játszódik. Tehát, hogy itt igazából az apa, az még a Az, tradíció. A tradíció a, a, a papa a szó igazi értelmében, tehát a, az a családfő, aki semmi más nem akar, mint ezt a hagyományt megőrizni, és, a, és a, a, a, az, az öned, önidentifikációnak a folyamatosságát föntartani generációról generációra, ő neki ez a küldetése. Egy hibája van, szereti a lányait. Igen, igen. Hogyha nem szeretné ennyire a lányait, akkor, akkor... maradna a tradíció. Igen, akkor És maradhatna Ellenál a amikor férjeket választanak maguknak, először választ az egyik egy csóró szabót, aki olyan szegény, mint a templom templomegere. Holott már, holott ő már megállapodott a hát nála pár, pár évvel idős, idős Mészárosa, akirek őszagával. Konkrétan van. a sájátveje idősebb lenne, mint ő, de, de amellett a férfi mellett a lányának soha nem kellene éheznie. De Így a van, a második lány választ egy szintén egy, egy, egy, egy kommunista forradalmár. ahol igen, már a házasság se történik meg, csak a, percs, a, a lány követi Szibériában az igen, első igen, hogy, tüntetés jaj, után. Jaj, hogyha láttátok a Starski és Hácsot, akkor ő Starski konkrétan. Én ő játszott lenne. a Starskit, t Nem, most nem, nem. Most esett le? Hát Paul Michael Glazers, És aztán a harmadik a egy szerepében. teljesen rossz döntés, az a fiú, ráadásul már orosz. Igen, igen, na jó, ne, hát az, az viszont a, a, a kíratkozás a zsidóságból, tehát a gyakorlatilag a, az, a, a, a keresztény templomban, a pópa előtt megesküdni egy keresztény fiúval, az gyakorlatilag az, olyan, mintha meghalt volna. Tehát az a, az a tradíciónak a teljes felmondása, és a, gyakorlatilag ott, ott, van, ott van a végső végső pont hogy most tényleg az a kérdés hogy, hogy sokáig úgy tűnt hogy, hogy a hegedűs leesik a háztetőről a bal oldalon és akkor elkezdett befelé egyensúlyozni és az az a pont ahol nem lehet tovább mert a jobb oldalon fog róla tehát hogy a, a, és, és az egész darab a hegedűs a háztető kínai végig... lányok nem mennek hozzá a magyar fiúhoz mert a fejérek részegesek na, hát valahogy így. Szóval, hogy, hogy erről az egyensúlykeresésről szól ez az egész. És amit, a... amit én legjobban imádok ebbe a darabba, hogy, hogy, hogy végtelen életöröm árad belőle egy csóró ö, teljes ember, aki, aki a padláson énekel, táncol, az úrral beszélget, hogy ezt a, ezt a zsidó életörömet, tehát ez a holokauszt után 20 évvel, vagy mennyivel, ez gyógyító. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt megmerték csinálni. Már mint a filmet. Igen. igen, ez, igen. Ez, ez, ez, ez valami iszonyatosan. Nagy. Igen, igen, és, és, és a halottak is énekelnek még az egyik jelenetben. Igen, az a, nem, az a csodálatos Hogy, hogy annak ellenére, hogy egy végtelenül tragikus sztoriról van szó, mert hogy tele van pogromokkal, meg, meg előzik el, el, el őket a NATFK-ból. El kell, hogy hagyja, hagyják a szülőföldjüket. Tehát tulajdonképpen mint egy, a cselekmény mint egy előrevetíti a pogromoknak a sorozatán keresztül a későbbi holokhaustot. Előrevetíti. A parancsra tette érv is megjelenik itt, ami igen, a másik világháború. Tehát ez mind megvan, és egy nagyon-nagyon vészjósló a sztori, és nagyon-nagyon sötét a cselekmény, és, és ennek ellenére meg tele van humorral. Hát a, a, a, a legkiválóbb pillanat az az, amikor azt az, az álmot bekamúzza a, tervi, a, a feleségének. Annak azért, csak, csak azért, hogy a, hogy a lányának mondja, hogy boldogságot hazudjon a lányának, vagy egy hazugságot Konkrétan mondan, a megválta, feleségének hogy... azt mondja, hogy az általa imádott már halott nagyanyja kérte azt, hogy mégse a gazdag mészároshoz adják a lányát. Mert a gazdag mészáros a gazdag mészáros özvegye, az meg fogja ölni az, a nász éjszakát követően a lányát. <gül> és a babonás a babonás felesége az, hát így e, hozzájárul ahhoz, hogy ki ebből a jegyességből. Az, a, az még egy csodálatos pillanat, amikor Tevje, aki, most van ez az új hülyeség, hogy szerelem meg ilyenek, és akkor így Szabad a, választás. Igen, igen, igen, és akkor a 25 éve házas Tevje odafordul a feleségéhez és megkérdezi, hogy te szeretsz engem? Do you love me? Do I love you? Well. With our daughters getting married and this trouble in the town. You're upset, you're worn out. Go inside, go lie down. Maybe it's indigestion. Uh, no, Golda, I'm asking you a question. Do you love me? You're a fool. I know. But do you love me? Do I love you? Well... For 25 years, I've washed your clothes, cooked your meals, cleaned your house, given you children, milked your cow. After 25 years, why talk about love right now? Golden, the first time I met you was on our wedding day. I was scared. I was shy. I was nervous. So was I. But my father and my mother said we'd learn to love each other. And now I'm asking, Golden, do you love me? I'm your wife. I know. But do you love me? Do I love him? Well? For 25 years, I've lived with him, fought with him, starved with him. 25 years, my bed is his. If that's not love, what is? You love me I suppose I do And I suppose I love you too It doesn't change a thing But even so After 25 years Jaj, te... jaj, ez dal, jaj, ez a dal Hofi Cserháti ismeritek? Imádom írja Mili. Hát én a... Én Én, én a Gregorral, meg a törőcsikkel láttam, és ott volt kiváló. Igen. Hát, mert volt a és ez azért is kiváló, mert közben látjuk, hogy a feleségével milyen a viszonya. Tehát nem ilyen édes-aranyos, mint ebbe a kis duettbe, ja. hanem amikor hazaér, akkor abba adja az Istennel való társalgást, mert az Istennel is nagyobb úr a felesége. Tehát Igen. még egy kicsit így, így, így, így, így, így borsózik át a feleségét, de... hogy milyen konfliktus várható. Igen. De amikor megtudja, hogy a szerelem az új divat, akkor, akkor, akkor rájön arra, hogy ne. meg kell kérdezni az asszonytól, <laughs> hogy. Tónjuk. De ez, annyira, de ez annyira gyönyörű, Én... és, mennyi, és ezeknek a fiataloknak a, az ilyen é, szerelmes felhorkadásánál mennyivel magasabb rendű az az érzés, meg az az ők elkötelezettség. Ők már beletettek ami, pár évet. Hát 25 évet beletettek, meg öt gyereket, meg mennyi, mennyi küzdködés, szenvedést beletettek ebbe az egészbe, és És mi a szerelem? Tehát itt, itt tényleg az a kérdés, hogy, hogy itt van ez az új divat, meg itt van ez a, ez a, ez a hagyományos elkötelezettség, ami, ami mögött egy élet a fedezet, nem pedig egy, egy vallomás, vagy egy csók, vagy mit tudom, én érted? Tehát, és, és minek van igazán nagy súlya? Tehát, hogy ez, amikor, ők, amikor ez a szerelmes duettel hangzik, akkor én, én nem bírom a sírást visszafojtani. Talán a keserű mérc című filmnél mondtad, hogy régen a, a szerelem eszköze volt a párkapcsolatnak, manapság pedig a párkapcsolatokkal hajszoljuk a szerelmet, mintha megfordult volna a viszony, és itt, itt náluk ez még, még, még magától értetődő volt. Az apja megállapodott az, ő neki az apjával és kész, össze, És összeadták őket, és nem merült fel a kérdés, hogy vajon ő az igazi, vajon boldog leszek-e vele, vagy valaki más az igazi. De az már volt, kihűlt hűlt egy kicsit. A igen, nincs Igen, igen, hogy úgy érzem, hogy régen az igazi volt, de úgy Érzem, hogy a szexualitás is elromlott köztünk meg ilyen, föl sem merültek ilyenek. Ez volt a tradíció, te ő vele egy életen át, és kész. Ezt a szülők eldöntötték, és nem volt más választásod, mint hogy boldog legyél. Tehát, hogy boldog vagy vele, és kész, és ilyen egyszerű volt az egész. Tehát, hogy. És, és, és most ma a modernitásnak a szemszögéből azt mondhatjuk, hogy sötét, barbár világ, amikor a szülők döntöttek arról, hogy kiél együtt kivel. De akkor az volt a természetes, tehát meg kell érteni, hogy a tradíció az. Az önmagából meríti a saját legitimitását. Nincs szüksége arra, hogy igaza legyen, mert a tradíció, az tradíció. Ez az a a, igen, ez a konzervativizmusnak a lényege. Hogy. hogy, hogy nincs. nincs, nincs a, a, a, A konzervativizmus alapja az Isten szava a zsidóság számára, az ószövetségi vallásosság az azért eredendően konzervatív, és azért nincs szükséges semmiféle legitimitásra, mert ott van mögötte a jahve. És a modernitás meg ott kezdődik, ahol nincs természet jog, ahol a, a, a jog az az emberek közötti megegyezés. És most a modernitás se... ott kezdődik, amikor az ember felülírja a tradíciót, amit ugyebár Istenből vezetünk le, ugyebár a zsidóság itt hagyományosan, tehát Ez nem egy zsidó hanem egy nagyon nagyon globális, egy nagyon nagyon. Ö, ez ö, az, ö, az emberiség sztoria. Igen, ez egy globális érvényű mezben. történet, amit azért a zsidókon keresztül mesélnek el, mert legcsappásabban. Meg azért, mert soha egyetlen nép nem volt annyira konzervatív és annyira felforgató, vagy bizonyos értelemben annyira hagyománytisztelő és annyira modernizátor, mint maga a zsidóság. Tehát, hogy ez a, ezek, a, ezek az ellentétek ezek kiéleződnek, amikor a zsidóságról van szó. És nem véletlen, hogy ők ilyenek, hiszen imádnak vitatkozni. Itt volt Daniel Convendit a hétvégén, és mondta egy zsidó viccel indította a beszédét, és mondta, hogy hogy mond, mond, zsidó, miért kérdeztek ti, mi, ti állandóan vissza? Miért ne? Na most itt nehogy úgy tűnjön nektek, hogy Robi el akarta dönteni a modernitás, meg a tradíció vitát, csak próbáljuk felvillantani a, a modernitással kapcsolatos problémákat is. Itt elhangzik a darabban az, egy olyan mondat, hogy a szentírásban van, ha a levegőbe köpsz az arcodba arcod Nem a levegőbe köpni, de azt kéne megpróbálnunk, hogy hogyan ne az arcunkba. É. És amit még imádok ebbe a műszikába, hogy, hogy olyan meseszerűen mutatja be ezt a zsidó közösséget, hogy, hogy té tényleg már már a gitcset súrolja, és akkor kapsz ilyen vágó képeket az oroszokból, az orosz közösségből, amit szinte meg realista eszközök, és ezt ilyen tök bátrún így az arcunkba tolja. A... Ennek az ellentétje az, amikor a pasióba megjelennek a, a zsidó főpakok, akik ilyen gonosz karikatúraszerű figurák, Nekem nincs annyi bajom a passióval, mint nektek volt, amikor eleveztétek, de mondjuk az ott tényleg necses. Itt viszont az ellentétje a meseszerű zsidó a közösség. Rabbi a rabbi, hát ez mennyire egy szeretet, annyira, amikor mindenki feláll és üvölt, és a végén már kénytelenek a rabbihoz menni, hogy rabbi döntsdelt a vitát. Mit tegyünk, Üljünk le. Milyen nem a rabbi. A rabbi, rabbi a, megáldod le... a varró Meg. A, a rabbi szerint mindenre van. van áldás. Azt mondja, Igen. mindenre van áldás. Na most Igen, hát nem biztos, hogy a varrógépre van áldás, de valami kell rá, hogy legyen, csak nem biztos, hogy ez az áldás, de hát szerencsétlen rabbi, akkor látott először a varrógépet. Nem és az milyen beszélgetés, nem minden származik, de nagyon vicces beszélgetés, hogy, hogy szabad imádkozás közben dohányozni, rabbi. De, de nem, imádkozás közben nem szabad dohányozni, mert az tiszteletlenség. És rabbi, szabad dohányzás közben imádkozni? Igen, imádkozni mindig. mindig kell. szabad is kell. Is this the little girl I carried? Is this the little boy at play? I don't remember growing older When did did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, swiftly fall the day. Saving, shine on the night, the song cries, gossiping even as we gaze. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly egy egy sokkal, de sokkal modernebb díszletek között. Egy nagyon, nagyon kis így van, nagyon kis modern darabbal folytatjuk. Igen. Azt írja a kedves a Semisíró, hogy nem osztályoztátok az istának királyt. Ilyenkor egyébként megnyugszom, hogy azért mégiscsak Figyelj, a tradíció a hagyomány Az azért egy fontos dolog, és a hagyományos keretek azok nem széthullanak azért, de hát azért változnak, mert hogy a modernitás ránk is hat, ezért majd a végén, csak azért, hogy végighallgassátok az egész Merünk műsort. Merünk szembe menni a tradíciókkal Igen, a sajátunkkal is. És a végén majd öblesztem megkapjátok tőlünk az összes osztályzatot, amit csak akartok. Most egy nagyon ellentmondásos darab következik, a készülés időpontja szerint a legközelebb áll hozzánk, mégis harmadiknak raktuk bizonyosokból, mert mi olyan módon válogattunk ma, vagyis olyan módon sorrendeztünk ma hogy a cselekmény idejének az időrendiségét vettük tekintetbe. Ami segít minket az egész modernitás kritikai koncepciónk felvázolásában. Igen, igen. És ezt, ez, a, ez a sztori, ez a 60-as években játszódik, bár 2000-ben készült. Körülbelül 60 Dán, Német, Holland, Amerika Angol, Francia, Svéd, Finn, Izlandi, Norvég koprodukcióban készült film. És a Dánt húznánk alá. Hát természetesen, hiszen rendezője Lars von Trier a a Dán filmóriás. A dogma fene gyerek. Aki egyébként a, a, a nagy dogma fenégyerek gyerek az egész pályafutása során összesen egy dogma filmet készített. Tehát kitalált ezt az egészet, És a nagy dogma... mellényel aztán kidobta az egészet Igen, a francba. A dogma <gül> tradíciót merte szembe köpni. De miféle tradíció az, ami egyetlen egy filmre telik. Tehát ez, ez És nem mégis tradíció. hozzá kötik? Igen, azért kötik hozzá, mert ő az egyetlen olyan, olyan Dán film akinek megjegyezzük a nevét. Annak ellenére, hogy Tomás Winterberg rendezte a legjobb dogma filmet, egyértelműen ez a születésnap. a születésnap. Viszont mi most a Táncos a Sötétben című... És azért itt is vannak dogmaszerű, ilyen kis kézikamerás, ö, esetlegesen de összevágott... De egy musical nem lehet dogma, ott kezdődik már rögtön a musical az <gül> már <gül> sérti a dogmaszobájánszerét. És, és, és egy, egy, amennyire ellentmondásos ez a film, ez a musical annyira annyira ö, zseniális pont ezek miatt az összekagyvasztott dolgok miatt? Egy... egy Egy Na mondjuk csodálatosan csodálatos, alap, nyomazt kufi. Jaj, ja, ja, nagyon, igen, de e, erről e, Az beszélünk. alapfelállás az az, hogy Zelma, ö, aki Csehszlovákiában egy ö, súlyos betegségben szenved, kisfiával ö, átszeli át az Atlanti-óceánt, és Amerikában telepszik le azért, mert Amerikában már képesek arra az orvosi eljárásra, arra a műtéti eljárásra, melynek segítségével a kisfiának a szemevilágát még megmenthetik. Sajnos Zelma... És itt indul a film, igen, tehát Amerikában indulunk. Igen, Zelma, Zelma számára már nincsen, nincsen kiút, tehát Zelma az meg fog vakulni. Konkrétan. Viszont a kisfián még lehet segíteni. És ezért Zelma itt nappalát éve dolgozik egy gyárban, minden fillért félre tesz. Még szülinapi ajándékot se vesz a kisfiának. Hát szülinapi ajándéka a kisfiának az lesz, hogy megmenti a szemevilágát, így tervezi ő ezt. Nem csak, nem csak hogy, hogy éjjel-nappal dolgozik, minden létező túlórát elvállal, ami belefér csak azért, hogy a 13. születésnapján a kisfiának erre a műtétre teljen. És végül is éppen hogy összegyűlik a pénz, de mire összegyűlik a pénz, történik egy, tragikus, valami. egy tragikus eset történt. És ki ez az angyal, zelma, ki játsza ezt, hát ki más? Mint Björk. A, a kis Pinduri Björk a Sugar Cubes-ból. Hát egy, egy, egy, egy, egy, hogy mondjam ő, Björk az Björk. Björköt szóval... nem lehet Björkot nem lehet összetéveszteni senkivel. Én, én iszonyatosan becsülöm, mert a Sugar Cubes az egy nagyon jó kis együttes volt, és az, aki képes Egy második karriert felépíteni, ami ugyanolyan értékű, vagy még nagyobb. És Björk erre képes volt. Én nem tudom, én, én, én bajban vagyok. Ugye berobbant a Megya Maci Sklippel, 90 az MTV a csúcsán volt, és, és a Megya Maci Sklippet az, az, az egy örök Az az igazság, hogy Björknek a zenei világa az nagyon ellentmondásos, mert nagyon, nagyon, nagyon szerethet, és nagyon irritáló. Nira. Nagyon irritáló, és, és igen, és, és nagyon bensőséges, és a diszharmóniával játszik igen, állandóan. Igen, Tehát, Björk az a. Olyan dallamok, ami így ma, a majdnem tökéletesség. Tehát az a, de a, az a, a, a, és a hangsúlya majdnem nem van. Tehát, hogy így, így valami gyönyörű, szép, de él. Úgy érzem, hogy egy valami karcos van benne. És egy Madonnához mérhető profi, aki a legjobbakkal dolgozik együtt, itt most nem csak Larson Trier, de a Cripjeire, hogyha gondoltak, mondjuk az de. Olive's Full of Love című száma, két robot, fekete-fehér robot, az egész script nem az, a nyersanyag fekete-fehér, hanem a színvilág fekete-fehér. Fe két robot a... szeretkezik, és az, az tényleg, hogy Olive's Full of Love. Igen, de, de ott van például a Jóga című a klipje, a Bechalore Be című a klipje, ezeket például a Michel Gondria, nagyon-nagyon híres francia filmrendező és videókliprendező rendező tehát ő neki tényleg nagyon komoly művészi ambíciói és elhivatottsága van. Lars von Trier és Björk nagyon egymásra találtak ebben a produkcióban. Lars von Trier megvalósította újra, újra meg újra gyártja azt a mítoszt, ami, ami az igazán, igazából a Lars von Trier mítosz. Lars von Triernek szinte mindegyik film arról szól, arról, hogy a szentség megjelenik ebben a világban, és egy ég, égi, egy isteni erkölcsiséget képvisel, és a, ez a világ a földi törvény, a földi, e, földi viszonyok közöttül elbukik, de olyan csúnyán, hogy bele recsen az ja, agyad. Igen, Tehát igen. Amira, a hullámtörökre a gondoltok. A hullámtörés, például a, hullámtörés. a, például a jó példa ide, de hát a, na, számos ilyen filmet készített, hogy aztán végül a talán nem is végül, de, de a, az egyik legdurvább gesztust gyakorolja A Dogville című filmnek a végén, ahol az egész gyakorlatilag az egész pályafutását keresztül húzza egyetlen gesztussal és leköpi. Tehát, hogy így Ahhoz jön. képest folytatást is csinálni. És még folytatást is csinált hozzá, de ez az már a végz végfé pofátlanság az. Ez viszont egy részéről. musical és ettől elviseltő, ezért nem olyan, mint a többi nyomasztó film, mert itt időnként dalra fakadnak, és időnként a legborzasztóbb pillanatokba képes Björk által a játszott elma, vagy az elma által játszott Björk dalra fakadni, akárcs tevi a teljes embert, Csak itt nem a kelet-európai padláson veri fel a port a tánc lépéseivel, hanem valahol az amerikai Egyesült Államokban egy, egy, egy, egy proli a mi hősünk zelma, ezt el Abszolút kell mondani. Proli. Egy gyártósor mellett dolgozik, és ez egy monoton munka, amihez nagyon nem kell látni, hogyha begyakoroltad a mozdulatokat, de amikor az ember megvakul, akkor már ezt se tudja csinálni. Eh, hogy mondjam, amikor a hegedűs ásztetőről azt mondtuk, hogy az egy musical, de a sötétebb fajtából, akkor itt most a táncos a sötétben Ezt esetében azt mondhatjuk, látok be hogy a legsötétebb zenés darab valaha, amit, amit hallhattatok, láthattatok. Képzeljétek -e egy darabot, aminek a csúcspontja az a pillanat, amikor a főhős bedobja a szemüvegét a folyóba, mert már nem kell neki, nem segít a látása, mert már annyira rosszul lát, hogy gyakorlatilag megvakult, Márva. és elénekli a következő pillanatban a teljes boldogságával, hogy miért kell nekem, miért kéne nekem látni, amikor már mindent láttam ebben a világban. Ez az a dal, amelyet most hallani fogtok, amelyben Zelma megjeleníti azt a azt a, azt a végzetet, amely amely szembesül és amely megbékél. breeze I've seen. ez a jelenet egy vonaton játszódott. Egy, tehát ami a zenének, az, ez, ez zseniálisan van megcsinálva, a zenei alapja az tulajdonképpen a vonatkerekeknek a kattogása, csattogása a sineken. Ez elma bármilyen legkisebb zajból képes felépíteni egy zenét. Egy, egy zenét a fejében, azért mert ő, Amire de arra fakad. Igen, amire, mert, de igazából a, a, a cselekmény fel a fejében játszódik, és ott, ott megelevenednek, Az életének a sivár és nyomasztó figurái színesé válnak. Mint muzikálták. Mert ez a muzikál, hogy színeséges. Igen, tudja igen, válni, igen, ő, igen. És ugye ezért, ezért utálják a muzikát, ebből csinált iszonyú példányt, például a Monty Python, amikor a király trónörökös dalra fakad, a következő példában az apja kiáítja az ablakon, hogy, hogy, hogy de itt indokolt, mert itt pont erről szól, hogy, hogy ő képes a legnyomasztóbb pillanatból is muzikát csinálni, és a zene megtöri a monoton munkát, a bírósági jelenetet, a vaksági szönyet, tehát a halálbüntetés félmét, mindent a zene mindent legyőz. Van, és, és, és bocs, és még csak annyi, hogy, hogy, hogy ha, ha egy gyerekét egyedül nevelő nő, aki egyre rosszabbul lát, és tudja, hogy meg fog vakulni, képes ilyen boldog lenni a zenétől, akkor mi miért nem tudunk? Itt van ez a Zelma Jászkova. Boldog lenni. Zelma Jászkova az nem hogy mondjam, tehát egyrészt egy, hogy mondjam, ez a figura Ez olyan, mintha mint az égből szállt volna alá. Tehát, hogy Igen, hogy a, a szentség. És senki nem érti. Büntelen. Gyakorlatilag a történetnek a legesleg végéig senki nem érti Hogy őt. mit miért csinál. Hogy mit miért csinál. És Úgy mi is, is áll, fogjuk a fejünket össze. végig. Nem arról van szó, mi is fogjuk a fejünket, hogy úristen mit csinál, hát rohan bele a végzetébe. De arról van szó, hogy ő nem a mi erkölcsi értékrendünk szerint cselekszik, hanem egy magasabb rendű, egy úgymond isteni erkölcsi egyében cselekszik, a ami fiájá. számukra nem is érthető. Tehát itt a, és a Larson Triernek ez az állandó téma, és állandóan ezzel dolgozik. Az önfelhádozás. Igen, az isteni személy, akit a, ez a világ eltiport, tehát tulajdonképpen újra és újra termeli a Krisztus sztorit. Krisztus jön önfeláldozás. Igen, igen, igen, és ez az, amit később a Dogville-ben meggyaláz és harcul köp végül. Ahol, ahol Krisztusból, nem tudom, tehát barabás gyárt Krisztusból, vagy valami ilyesmi. Tehát, de, de, de, de, de, de itt de, de, itt még, de, de, de Itt még érintetlen a mítosz. A De, táncos a sötétben. És, és, és azért nagyon, nagyon vicces, mert a hegedűs törről beszéltünk, itt is a szegény körülmények között játszódik a musiket. Tehát nem egy csillogó világ, itt is egy csaló csalófőhős van, ahogy a hagyományt mindig áthágja a fontos pillanatokban a tevje, akinek közben a minden a hagyomány, itt is a, a, a saját látását, a látásromlását hazudja hazudj el. Azért hazudja azért bizonyos, bizonyos, el, azért bizonyít. Hát a tevje is egy bizonyos szélér, hogy a saját lányainak a boldogságának. Hát, A boldogsága érdekében csinálja mindezt. Itt is életöröm van, itt is életvidám fős, és itt is szomorú vég. Nem értjük őt, nem értjük őt, mert ő egy másik síkon mozog, mint mi. Ő egy másfajta törvények engedelmeskedik, mint mi. Tehát egyszerűen egy más erkölcsi szinten van, és itt a Lars von állítja. Igen, de közben meg ezt mindenki elmondja, hogy ha nem music lenne, nem lenne benne a zseniális zene, ezek a jelenetek, akkor azért tehát ez csak egy műzikelnél megbocsáltató amikor, a amikor ennyire, ennyire idegesítő a, a, a mártíromság. és amikor... a hullámtörés az egy rossz film szerinted? Ugyanez a sztori csak nem musical. Rossz film? Szintén egy kiváló film. De a hullámtörésnek a, a forgatókönyve valószínűleg azért jobban valahogy egybe marakaszza. Értelmetlen momentumok vannak a filmben, de abszolút el lehet viselni, mert még így is, hogy ez egy két órás vagy még nem hosszabb a film, el lehet viselni, mert, mert bármelyik pillanatban egy zenét, zenét kapunk. És a, a Björk, aki egy énekesnő, azt gondolná, hogy hát persze, hogy ő játsza, mert hogy ő szerezte a zenét, meg ő egy sztár, ismert is, meg mégis ismert is. körökben nyilván szeretik, ugyanúgy, mint Lars Írt, tehát egy észszerű párosításnak tűnik, és Björk szenzációs ebben a filmben. tehát Elképesztő szenzációsan jó. erős. És hát akkor egy... beszéljünk a többi, többi színész. Hát egy csodálatos Katrin Dönöv. Ketrin Dönöv, aki, aki az iszonya című Polanski filmbe játszik fiatal. No, itt van például a fargó pszichopatája P Peter Stromer. majd később az Arizona almozog, és igenis A legkellemesebb meglepetésem, hogy itt van Peter Stromer, aki a fargóba egy, egy nyáladzó sorozatgyilkos, itt pedig egy. egy, egy, egy hát hogyan mondjuk el, mi? Itt ez a Peter Stromert. Hát ő, ő egy csodálatos Amit, figura. Egy, egy, teljesen más, mint a fargóba. Itt egy, egy hős szerelmes, Nagyon aki szeretném. szeretné Zelmát a karjaiba venni. És úgy szeretnénk, hogyha, hogyha Jeff és egy egymásra találnának is. És itt van a tehetséges úr, aki aki akiről megemlékeztünk az adaptáció című film egyik mellékszerepeként, és itt is egy mellékszerepet játszik, és meg se ismerem, meg se ismerem. Tehát lement a film, és akkor látom, hogy úristen a, a, a szomszéd feleséget az Kara játszotta. É annyira életszerű, jó. annyira életszerűek a jelenetek. Már a kamerának a kezelése is annyira a jelenvalóságunkat valóságunkat jelzi, vagy teremtíme. Kiváló a színészi játék, és abszolút nem mesterkélt a cselekmény, vagy a, a, a jelenlétünk a legtermészetesebb magától értetődően történnek a dolgok. És ez a székbe az a feszültség, hogy úristen, mi lesz ebből? Meg fogok vakulni. Nem most, de hamarosan. Talán még ebben az évben. Megvakulsz. Nem olyan szörnyű, mint első hallásra. Ez családi örökség. Teljesen megvakulsz. Mindig is tudtam. Már, már kislánykorom óta tudom. És hogy viseled? Tudod, azért jöttem el otthonról, mert itt Amerikában meg tudják operálni Jean-t. Csak ezért. Jeint? De ő nem tud semmit. Nem mondd el neki, mert az sokat rontana az ne, állapotán. Nem össze kell gyűjtenem annyi pénzt, ami elég lesz rá. Már majdnem meg is van. A pénz a műtétre. Csak akkor lehet megoperálni, ha 13 éves lesz. És kitaláltál egy történetet az apádról? Sosem volt apám. A nevét is én találtam ki. Akkor ezért túlórázol olyan sokat. Ezért vállalsz el mindent. Mi hatta? Az operációért? Azért, mert az én hibám. Úgy érzem. Miért lenne a te hibád? Azért, mert tudtam, hogy rossz lesz a szeme, mint nekem. De mégis megszültem. Nem volt igazod, amikor azt mondtad, hogy Zelma a büntelen, ugyanis van egy ősbűne, van. és ez a szeretet. Az, hogy annyira akart egy kis babát, hogy, hogy nem az eszére hallgatott, tudva, hogy az a gyerek az valószínűleg vak lesz, mert törökli az ő rossz szemét, hanem, hanem a szívére hallgatott, és, és, és megszült azt a gyereket, tehát a szívével szerette sokkal inkább, mint az eszével, és ezért bűnhődnie kell, de mivel, hogy akkora felelősség és akkora igazságérzet él benne, ezért aztán az egész életét feláldozza ezért, Csak hogy egy, megváltsa. Csak egy baj, hogy van, egy a, baj a, vagy a megváltásának az eszköze a pénz, aminek a rabszolgája lesz és mint egy gép úgy gyűjti a, de a, a de pénzt még a, de, még a ki, de még ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj, hogy ott van Bill, Akivel, a, szomszéd. a szomszéd, akivel lezajlik a filmtörténet alig, ha nem legkülönösebb gyilkossági jelenete, amelyben a gyilkos az áldozat, és az áldozat a gyilkos. Tehát itt történetesen az, az tehát így lezajlik egy olyan jelenet, ahol uh, Zelma Jeskova megöli Billt, de valójában uh, Bill rántja magával, Zelmát az, a, a bűnbe, a halálba, a nem is... Nem az is első igazából, is, még nem is tudjuk, hogy kiúzza meg a ravaszt. De kegyelemből, de hogy mi, igazából Zelma minden, mindent, amit tesz szeretetből is kegyelemből tesz. És mindig megbocsát a következő pillanatban. Az az, az az igazság, hogy... hogy ez hogy, a szintű jóság. Ez, hogy ez, igen, igen, igen. Tehát, hogy ez, ez, ez a Lars von Triri értelmezése, újra, újra és újra értelmezése Krisztusnak. Tehát ő tulajdonképpen Lars von Trier semmi más nem csinál a dogville a menderley a Táncos a Sötétben című filmben, vagy az Idiótákban, vagy a Kullámtörésben, mint Krisztust újra megeleveníti, mindig nőalakban és behelyezi, egy újabb és újabb kritikus szituációkba helyezi, és megmutatja újra, meg újra, meg újra, meg újra ugyanazt a forgatókönyvet, hogy amelyben törvényszerűen történnek a dolgok, hiszen mi emberek, mi mind egy úgynevezett földi törvény szerint cselekszünk, ő pedig egy égi erkölcs szerint cselekszik, és ez két teljesen különböző síkon mozog. A vett bebizonyítja, Hogy a vádlott nem csak az utóbbi idők legkegyetlenebb, jól kitervelt gyilkosságát követte el, hanem alapvetően önző személyiség, aki cinikus módon fogyatékosságát kihasználva keltett szánalmat másokban. De ő nem érzett részvétet, senki iránt. Ez a nő bizalomra, barátokra lett, amikor menedéket keresett hazánkban. A vád bebizonyítja, hogy ő árulással fizetett ezért, rablással és gyilkosságokkal éppen azoknak az embereknek, akik otthonukat, szívüket tárták ki előtte. Tisztelt esküdtszék, bebizonyítjuk, hogy ő maga nem tanúsított irgalmat, amit most elvárt tőlünk. Szóval ez a, a székfoglalója a vádnak abban a bűnperben, amelyben a vádlott Jeskova És a, tehát az az érdekes, hogy ha te, te vagy az esküt az esküdtszékben, akkor pusztán csak a, a, Ami el, a, per ismer, a, per, a peranyag ismeretében, te, te, mag te magad is bűnösnek fogod nyilvánítani te is azt kiáltod, hogy barabás igen, igen, igen, holott ott az egész mögött, tehát hogy ez tulajdonképpen csak egy díszlet a oh. Itt arról van szó, hogy van az igazság, és amikor elveszett az igazság, akkor nem, hát volt a szeretet. Amikor elveszett a szeretet, akkor jött az igazság. Amikor elveszett az igazság, akkor jött az erkölcs, és amikor elveszett az erkölcs, akkor jött a törvény. És itt arról van szó, hogy megtörtént már ez a létromlás, lezajlott ez a létromlás, és azt a zelmát, aki az erkölcsnek, sőt az erkölcsön túl, az igazságnak, sőt az igazságon túl, a szeretetnek a, a talapzatán áll, a törvény, végtelenül devalvált aspektusából ítélik meg. Tehát olyan, mintha férgek és varangyok ítélkeznének emberek fölött. Vagy olyan, mintha emberek ítélkeznének angyalok fölött. Tehát az embert egy felad... síkon. Az embert feladozzák a törvényre arra jött, hogy a törvény lenne az emberért, és itt sok, beszéltünk erről a Krisztusi aspektusról, de ez legalább annyira egy balos film, és nem csak azért, mert egy gyárba játszódik. Tehát egy olyan Kapitalizmust mutat meg, ahol a pénzendől el, hogy egy kisfiú megvakul-e vagy nem, hogy egy ártatlan halála tétről kiderül le hogy de az vagy nem. az is a pénzem múlik, hát, ha, ha azt a 2000 dollárt azt oda lehetne adni az ügyvédnek, Így akkor van. ő megmenekülne. És kicsit... Hát, tulajdonképpen vásárolhatsz magadnak egy felmentést, vagy ha nem tudsz vásárolni, akkor marad a halálos ítélet. Kicsit itt bíráltuk a, a cselekményt, a, hogy ez csak a zene meg a tánc e, tudja elviselhetővé tenni, de ha ezzel vitatkozni akarnék magammal, a filmnek egy picit a felén túl a gyárból el, átjutunk a börtönbe meg a bírósági helyszínre, és az a jó a filmben, hogy képes egy teljesen új elméleti síkra átrakni minket, és ez a halálbüntetés elfogadhatósága, illetve később a halál mint olyan halál legy legyőzésének a lehetősége, így ilyen szempontból kerek módon fejeződik be ez az iszonyú hosszú a, műzikel. Egy brutális erkölcsi tambese, amely egy műzikelnek látszik. Ahogy Ahogyan Zelma mondja, mindig csaltam az utolsó előtti dalnál, kimentem a moziból, és a film örökké tartott. A negyedik film... A, a negyedik. A musical zenés, semit kevertük valóban hát a stílusokat. A tehát itt, itt, itt mondjuk ugye többféle felállás lehetséges. Egyrészt ugye vannak filmek, amik elkészülnek egy musical előadásra, egyszerűen, úgy, hogy ott a kamera is fölveszi vannak. műzikelek filmváltozatai, vannak eleve, filmre készített musicalek, és vannak zenés filmek, ahol nem feltétlenül a szereplők fakadnak dalra, hanem például, mint a most következő film, az nem egy kifejezett musical. Hát ez egy filmes, egy filmes zenés. Zen és film. Igen, hiszem, igen, így igen de, de, de animáció, videóklip igen, keveredik igen. benne valamiféle nagyon, nagyon van. Tehát ez nagyon, nagyon... Kiváló a zene, társadalomkritikus mondani való, ha, elképesztő az jól egymásban van komponálva a zene és a kép, változó idősíkok egymásra montírozva, és Robi is mondta az animációs jelenteket, tehát ez egy nagyon, Nagy, nagyon, egy, nagyon egy, jól darakot Nagyon erős montás, hát azt lehet mondani, hogy úgy is lehetne fogalmazni, hogy egy két órán keresztül tartó brutális vizuális LSD tripp az agyatoknak. Egy Be az István a született 82-be a fal Méghozzá ez a Pink ez Floyd a... nevű együttes Két-három éve, két éve korábbi lemezére épülve Az Ellen Parker rendezte A, a Roger Watersnek a zenéjére Gyakorlatilag David Gilmour Alig írt bármit Azt hiszem, hogy a komfortabli vett részt Tehát ott, ott társszerző De gyakorlatilag az egész az a Watersnek a munkája Tulajdonképpen a Waters álmodta meg Ezt a filmet A parker az csak egy profi rendező, aki. De azért rendezted. ott vannak a parkeresek. Ott vannak a parkeresek, ott van a parkeres. Parker Nagyon szak, rajta van az elemzés. Igen, de ez a fal. A Voter, világban is meg. Ez a Roger Watersnek a víziója. Ez az, ő, ez, ez az ő, ez az ő, ez az ő pszichotripje, ez a fal. És Igen, pszichotrip jó szó, kicsit ilyen Jákob Lajtorjája szerű. igen, ez, ez igen, ez egy. Ez egy Csak hát annál még, so, még annál is nehezebben értelmezhető. Hát Ez aztán ennek aztán sokféle értelmezést lehet adni att is már sokféle értelmezést. Szerintem lehet meg adni éppen, meg. hogy majdnem a határán táncol annak, amit didaktikusnak hívunk, de még innen van szerintem éppen hogy tökéletesen értelmezhető. Mivel hogy folyamatosan a képekkel operál, keveri az idősokat. Igen, igen, igen, ezért aztán az értelmezésnek meglehetősen táteret enged, de hát ezt mindenki dönts el maga, és reagáljon is erre, akár a 0698 os SMS számunkon. Tehát a fal. Ellen Parker rendezésében egy zenés film, amely ö, meglehetősen erőteljesen ö, reflektál a 20. századnak a meglehetősen brutális világára, amiben beleértjük a háborúkat, amiben beleértjük a tudatfelszabadításának a forradalmát, vagyis az LSD-t, amiben beleértjük az egész hippi mozgalmat, és beleértjük a mindazt a brutális és kemény politikai nyomást, amely a társadalmakra neheze, nehezedett a 20. század második felében. We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom mondjuk el egy mondatba, hogy mi ez az egész uh, film. Pink egy uh, Hendrix, post-Hendrix szerű rockstár, aki ügycsörög egy szállodai szobában, amit teljesen széllyelvert, és uh, egy, ilyen, egy ilyen teljesen maga alá temetkezett, uh, lelki válságos uh, pillanatban uh, találjuk őt a film elején, és megpróbálja az utolsó pillanatban összerakni az életét, hogy hol siklott ez ki, annak ellenére, hogy rockstar lett mi, mi az, ami Ami, ami arra kényszerítette, hogy a, a fogyasztás, a, a drogok, a média szemetjével tömtette le magát. Mi az, ami miatt képtelen az érzésekre, a, a, a, a kapcsolatok felépítésére a többi emberre? Olyan, mintha beverne egy nagyobb adag LSD-t, és így megelevedetne előtte mindaz a dissonancia, mindaz a szorongás, mindaz a neurózis, mindaz a rengeteg sérelem, amelyet szerzett az élete során, és ezeket a dolgokat újra átéli, mint egy újra vizualizált Ezeket, de nem úgy önmagukban, hanem úgy eltorzulva, ahogyan a tudatlattin nátszüremlik. Tehát olyan torzá válik az egész, és olyan új aspektusokat nyer, és egészen új, új meg, mint egy szembesülés, megérti, és újra feldolgozza az egész életét. Tehát látja újra azt a tanárt, aki az iskolai padban föl, fölolvas az egész osztály előtt megszégyenítve őt, azt a dalszöveget, ami egyébként a, később a Mani című számnak, ami a Pink Floydnak a, a az egyik albumán, konkrétan a, a Dark Side of the Moon című albumán van rajta a Manic című szám, annak a szövegét olvassa fel konkrétan, az itt, itt a Roger Watersről van szó ennyire, hát ennyire konkrétan Roger Watersről van szó, tehát ennek megvannak az utalásod, a pink az Roger Waters. Fölolvassa ezt a szöveget, és, és azután mit tudja, ráüt egy pálcával a körmére, és aztán látjuk azt, hogy ez a szigor, ez honnan ered, megidézzük azt a pillanatot, ahol a, a tanár úr otthon a feleségével ebédel, és van egy fal. Atka a feleségének a főszkében, Tom, amit, a amit a múcsing, amit a hús mellé nem akar benyomni igen, a szájába. Igen, igen, igen. Kiveszi a mocsingot a szájából is lerakja, és a felesége a szigornak azzal a szemtelenségével csak egy, egy, egy gyóra, új mozdulattal mozdulatta jelzi a számára, hogy tessék azt ott megenni. És ő mint a keserű pirulát Lenyeli. lenyeli, lenyeli, és akkor ebből következik minden. Tehát, hogy itt ez a, dolo, ez a dolo, itt összefüggésében látjuk a dolgokat. Arról van szó, hogy ugyebár a főnök az otthon cseszegeti az apukát, az apuka hazamegy cseszegeti az anyukát, az anyuka cseszegeti a nagylány, a nagylány cseszegeti a kisfiút, jól megveri a kisfiú a kutyát, a kutya megkergeti a macskát, a macska az egeret, és így tovább. tehát az erőszak erőszakörá, ahogyan így gyűrűzik lefelé. A, az LSD abban segít a mi pinkünknek, a főhősnek, hogy hogy, hogy vonatkozás nélküliségében lássa a dolgokat, tehát lássa az összefüggését, tehát lássa azt, hogy ezek a frusztrációk, ezek a fájdalmak, ezek a szorongások valójában honnan erednek és hova vezetnek. Tehát az egész struktúrájában feltárul ennek az embernek a tudatalatia, a sorsa, az apja elvesztése feletti neurózis, az, anya, az anyával való kapcsolatának a súlyos problematikája, tehát mindez. És nyilván az anyával való kapcsolatának a, a, a túlsúlyba kerülés az összefügg azzal, hogy az apját elvesztette. Tehát van egy ilyen egzisztencialista, pszichológiai szál a filmbe Végig ott van ez a pacifista szál, a, a háborúnak a kritikája. Látunk pillanatokat a 68-as diáklázadásokból. Végig a filmet meghatározza a fogyasztói társadalomnak a kritikája. És, és, és végül is nem, nem egy nagy rejtvény az, hogy mi ez a fal. Tehát ez egy politikai-gazdasági rendszer, aminek eszköze lehet a család, az oktatás, a média, a háború, a fogyasztás, ami az emberi kapcsolatokat ö, gyakorlatilag a föld színéről. És ezen a, ezen a falon kívül viszont nincsen élet, vagy legalábbis a film végén ugye a kérdés. Egy ilyen Truman -szerű szabadulás van itt a, a, a, a fal falon kívüli világba, de hogy ez most a Diliás cellája, vagy ez a szabadság, ezt igazából nem akarja a film dönteni. A fal, a fal az igazából az a társadalmi lét, ami elválaszt minket, A, többi a... Aan dat was, uh, a szabadságtól, a, a tudatunk felszabadításától, önmagunktól. Igen, az igazságtól. És az, az, az a vicces csavar itt a sztoriba, hogy ebből a Hendrix-szerű rockstarból lesz egy ilyen Bob Roberts féle rockstar, egy ilyen politikai agitátor figura. Gyakorlatilag beszéltünk a Bob Roberts szímű filmről, és itt gyakorlatilag Bob Roberts születésének vagyunk a tanúi. Na hát itt van egy konkrét pillanat, amikor a hősünk Pink bebábozódik, ténylegesen bebábozódik, tehát egy ilyen babszerű buro Kerül, és ami abból ki kell, az már egy fasiszta. Tehát tulajdonképpen úgy beszél magáról Pinkről, vagy magáról Roger Watersről, tehát erről Mit a bősről, már egyfajta Roger Waters parafrázisról, tehát pont úgy, ahogy Bob Roberts egy Bob Dylan parafrázis, hogy, hogy ő neki a lárva állapota volt ez az exhibicionista, LSD fogyasztó, a tudatforradalmáért küzdő, önazonosságát kereső rockstar, amely, amelynek a pilangó állapota már egy fasiszta. Mert hogy az egész, egész személyi kultusz, ami egy rockstart övez, az valójában a mélyén a dolognak egy fasizmus, vagy egy önkényuralmi mondanám, státusz. Én inkább azt mondom, hogy azon gondolkodjunk el, amit tök milyegy, hogy ebből az egy emberből miért ez fasiszta. Itt a filmben ugye egy picit átmegyünk skiffy remélem nem profétikus a film, de átmegyünk egy picit skiffy mert azért ez így nem történt meg se angliában semmiképp, hogy, hogy, hogy meneteljenek így az utcán ilyen, ilyen újnál Ízébe, tehát itt kitalálnak nagyon kreatívan egy ilyen új náci vizualitást ennek a, ennek a rockstárnak, ennek a mozgalomnak. Az a kérdés, hogy, hogy mi készteti az embereket, a, a, hogyan lehet annyira nyomasztó egy fogyasztói társadalom, hogy az emberek a, a, a, az önazonosságuk visszanyerése érdekében, a közösség iránti vágyukban, a szolidaritás, a, a részvétel, a saját életükbe való részvétel, vagy a kulturális identitások visszaszerzése érdekében igényeljenek egy ilyen visszaúzódást a fasiszta Bárságba, és ez a meglehetősen valós film nem is rejtegélik alá, hogy ennek a fasizmusnak az előállításában a tőkének igencsak szerepe van. Mert meg, meg, ami... meg, meg itt arról is szó van, hogy ha már, már a tudatod az kizárt téged minden élhető emberi kapcsolatból, akkor nincsen lehetőséget se másra, nincs, nincs út máshova, mint a megkérdőjelezhetetlen felé, ahol nincsenek kérdőjelek, ahol egyértelmű és meghatározott úton kell végigmenni, és ez menti meg az életedet, ez menti meg a tudatodat. Mert a szabadság az a bolyjal azonos a számodra, és Pink is ezt meg. Tehát ő Nem tulajdonképpen... Nem beszélve arról, hogy ő elvesztette az apját, és teljesen jól látott, hogy visszatalál egy apafigurához, saját magának megteremt egy ilyen náci apa figurát. Na most itt aztán olyan képek, olyan képekkel szembesültök, mint például a fehér galamb, Ami a, ami a békének a szimbóluma, ami repül az égen, de a macska szemével nézve. Tehát ott a macska kertben nézi a fehér galambot, ahogy elrepül. És az ő számára, a macska számára a fehér galamb az egyáltalán nem a békét jelenti, hanem sokkal inkább egy finom falatot, amit be lehet burkolni. Főleg a, az főleg a egy animációs a jelenet, és főleg az animációs jelenetekben vannak ezek, elhelyezve ezek a kis szimbólumok. A, béke, a, a fekete béke, nagy madár, a amit a többször galamból, alakba visszat. Béke robban ki az a fekete madár, ami később bombázó repülőképpé Vagy a bíró válik. is egy fekete madárra változik egy pillanatra, de vannak, vannak itt olyan szimbólumok, mint a férgek, az álarc, a húsdaráló, nem, ez, a bábó, a kalap. Ez, ez a szabad aszociációk világa, tehát ez egy nagyon-nagyon, nem, nem is győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire kötődik ez a film az LSD-hez. Tehát, hogy ez, a, ez az LSD által te benned keltett Ez szemzó, a szó, ez szangzik, hogy LSD. Ez hát, nem egy kéne, film. De miért kéne, hogy elhangozzon attól még ez egy kőkeményen, kőkeményen LSD kultfilm. Tehát hogy maguk az alkotók is nagyon keményen trippestek, miközben ezt gyártat. A Pink Floyd, mint zenekar, Roger Watersék ezt a saját LSD trippjeikből termelték ki. Ezt az, egész, ezt az egész közlést, amely a Pink Floydnak a fal című filmjében Rövid keresés után a falnak a teljes szövegét magyarul és angolul egymás megtaláltjátok. megtalálhatjátok. Nem, egy Oldalon, és a filmről elmondható, hogy diagnózisnak jó, nagyon széles körül, ugye elmondtuk egy ilyen egzisztenciást, a pszichológiai rendszerkritikus diagnózist ad a, a, arról a társadalomról, amiben most is mi is élünk, sőt, amikor a film keletkezett, akkor mi még nem is igazán éltünk benne, 82-be, de terápiának nyilván sovány a film, a terápia mindig sokkal nehezebb, szíveddel széttörni egy nyomorult, törült falat, tehát nyilván a szeretet van itt felmutatva valamiféle kiútként, de hát e ezt, ezt ugye talányosan hallgat arról a film, hogy hogyan lehet igazából a falat áttörni, át csak ilyen tip Emberekből épül a fal, az another brick in the wall az arról szól, hogy konkrétan az iskola rendszerünk és később a társadalmi szerveződésnek a különböző különböző egységei elemei. Részben már a család, a Többek között a család, a hadsereg, a munkahely, a szocializáltság téged a falban egy téglává teszt. Tehát tulajdonképpen te belőled egy téglát gyártanak a szocializáció nevű falba. Na most az iskola, az Itt ebben a, ezekben a képsorokban mint gyakorlatilag mint egy átnevelő tábor, vagy mint egy ilyen fasiszta diktatúrának az alapegysége jelenik meg. És, és hát azért sokan vagyunk, úgy gondolom, bár hát erre nyugodtan reagálhattok, ti is a 0629 986-os SMS számunkon, akiknek ridérces álmai vannak. Az iskolával kapcsolatban én nekem személy szerint rendszeresen visszatérő álmaim vannak. És az a vicc, hogy én ezt a filmet az iskolával néztem, meg gimnáziumban a 90-es évek elején. És utána, és utána Nem úgy, volt lázadás? A, nem volt lázadás, de a legnyomasztóbb pillanat az volt, hogy utána egy tanárnő, egy fiatal tanárnő is szinte a kezét tördelve, így szinte megnyomva nekünk mondta el, hogy ők mennyire szerették a Pink Floydot 10 évvel ezelőtt, vagy a 80-as évek elején, vagy nem tudom a 70-es években, hogy ez volt az egyetlen ilyen kiút számukra valami értelmesebb, igényesebb zenei világ felé Az az igazság, hogy. És, amennyire... és igazából na, mondom, hát a Hegedűs Házat, azt most láttam pár nap először, ez viszont tényleg már a 90-esek elején, és, és nekem például életem első filmes eszköze, amire így rácsodálkozok, hogy éjjel a film az nem a valóságot mutatja egy kamerán keresztül, amikor a Miki Egeres órától a film elején van egy elindul a kamera, nagyon közel a végig a szőrös kézen, egy égő cigin át a személyig a főhősnek. De van egy csomó ilyen nagyon ügyes filmes eszköz, ami, tehát azért az ellenpárkett tényleg nagyon benne van, akármennyire a Roger Voters víziója, tehát A, az egérperspektívából induló kamera a szürke folyosón, szállodai folyosón, ahogy megy a porszivója felé a takarítónének, vagy a szétrobbanó vércsepek sokszoros nagyításban szűnyeg bolyhai között. A, a képi világa az nagyon elempárkeri, de fontos tudni, hogy a forgatókönyvet itt Roger Waters írta. A zenét Roger Waters szerezte, a zene szövegeket, hogy Roger Waters írta. Tehát, hogy itt azért, azért ez, ez, ez nagyon Waters-i, és, és, és nagyon kevés köze van a Waters nélküli Pink Floydhoz, ezt azért tudjuk. Hogyha, hogyha azt gondoljátok, hogy ez a film, tehát hogyha akartok olyan képsorokat, amelyek a legbrutálisabbak és a legkeményebbek a háborúról, hát azt itt megkapjátok, tehát a, a bombázás, Konkré... a halálfejű, gázmaszkfejű emberek, ahogyan elesnek. És a teljes a Jack, Jack, a Union... a... hogy embereket feláldoznak. A Union Jack, a, a, a brit zászló, a széteség darabja, darabja ér, és, és véres kereszt marad belőle. egyébként a, képek, a ezek... konkrét háboros jelenetek az anziói partra szállás, a Rómától Délre, mivel annyira elakadt az előre nyomulása az olasz fronton, nyitottak egy új hídfőt, gyakorlatilag egy partraszállással és hát itt volt egy komoly náci ellentámadás, tehát az a tankoszlop, amit megöli a pinknek, a fősnek az apját, az, az, az, az ez, ez az anziói front egy elég hideg volt, sár volt, és, és egy nagyon nyomorult helyzetben voltak. Egy nagyon, a másik világrában egyik legszerencsétlen partraszállása volt itt az angolok részéről. Hát erre emlékezünk itt, és ezek a képek, amelyek eloperál Zelem Parker, ezek eléggé mélyen belettek be, be ültetve és belettek égetve a kollektív tudatalatti itt a nyugati civilizációban. nagyon nem naív film. Egy nagyon-nagyon nem naív film. Tehát itt nem arról van szó, hogy van ez a gonosz társadalom, amiből kiléphetünk, és elmenekülhetünk, és van ez a romantikus ö, törekvésünk, hogy akkor ö, vagy a fantázia világába, ami olyan szép és boldog, vagy pedig elmenekülünk ezelől messzi tájakra, ahol még primitív módon, vagy hát ö, történelem előtti módon élnek az emberek, vagy hogy megteremthetjük a saját kis édenünket, a saját kis kertjeinket gondozva. Itt szó, sincsen, itt szó sincsen erről, és azért mert a mélyére ás a, a, a válságnak, és, és a mélyén a dolgoknak mutatja fel az erőszaknak az eredetét, hogy mindannyiunkban ott van, hogy a dolgok mélyén ott van egy benned egy erőszakos állat, amelyik zabálni vágyik, hogy a háború az ott van bennünk is, mi bennünk, akik képmutatóan a békéért küzdünk, és a békéért akarunk mindenáron harcolni, mindeközben meg éhesek vagyunk, és zabálni akarunk, hogy az élet életet emészt el, és hogy a, hogy a dolgok mélyén és tulajdonképpen az LSD volt az a mély fúró, amivel le tudtak hatolni olyan nagyon mélyre, ahonnan ezt elő tudták hozni, és ilyen erőteljesen, ilyen a, a tudatalatti számára nagyon jól dekódolható képekkel tudták. Közölni, hogy az erőszak az nem egy kívülről ránk törő dolog, hanem a tudatalattinkban burjánzó föltelem. Azért szerettem ezt a filmet, mert, mert, mert benne van a pszichológiai szál, benne van egy-egy politikai szá, és egyiket sem túl. Tehát nagyon sok film belesik abba, abba, hogy vagy csak pszichológiai magyarázatot akar adni, vagy, vagy csak politikai szemszögből közelíti meg, hogy itt egy komplex, több síkon, több szálon, több értelmezési szálon futó valami ez a film, és hogy érthetően tanít. Tehát, hogy, hogy nem egy-egy. Ne egy, Egy lila között tojásfejű értelmiségi filmet képzeljetek el. Négy műzikerről beszéltünk ma, hogy műzikeleket... várjatok, várjatok egy kicsit, azért van itt pár SMS, azért még egyet fel felolvasok. Még, még mielőtt igen. még mielőtt osztályoznánk. A fal hatalmas rosszat álmodtam utána 10 írja, kedves SMS író. A vízió, mármint a film víziója, miszerint bedarálják az arztalon egyenruhás emberkéket, kísérlet utal napjainkra, ahol csak tölteléknek jó az ember írnak. Ezért mondtuk, hogy majd most ebben élünk nehez Hát. Itt, nehéz kívülről rálátnunk erre a társadalomra, mert a fal erről szól. Négy műzikerről beszéltünk, a műzikerről az jut teszünk be szerintem mindenkinek, hogy ilyen negédes, bugyuta, mondani való nélküli össze-vissza steppelgetés. Nem véletlenül volt ez a sorrend. Az István a király, ahol a, lete, a letelepült civilizáció rákényszeríti a nomád ős magyarokra a saját törvényeit, és szétesik a nemzetség. Aztán jön a hegedűs áztatő, ahol szétesik a falu közösség, a rokonsága, a család, a vonattal és az egyéb kulturális és társadalmi újításaival betöre ebbe a tradicionális világba. A táncos a sötétben, ott, ott már maga az atomitált család esik szét, tehát az anya meghal, a kisfiú egyedül marad, és eljutunk a falig, ahol az egyén szétesésének a vízióját láthatjátok. Teljesen sötét utazás ez, ami nagyon nagy dolog. hogy muzikelekről volt szó ja, ma ez napon. Na igen, ilyen, ilyen a muzikelek világa. Könnyed és szórakoztató. Akkor pontozzunk. István a király. Ányastatsz. Tízes. Én azért adok kilencest, mert bár a musical maga a tízes, de hát a azért opera. a film, már mint a rock opera, az egy, egyértelmű tízes, a film ennek ellenére. Jó, hogy egy diszlet hiányos. Ez ugyanaz, mint a Csókábely, ott is úgy, ad, úgy adtatok tízest, hogy, hogy magára a mítoszra, tehát ez több, mint a, film, mítos, több mint a, mítos, rock opera. a mítosz tízes. Jó, a film hegedűs a háztetőn. Hegedűs a háztetőn az kilences nálam. Kilences, igen. A táncos a sötétben nálam egy nyolcas tér. Így van egy picit, egy nagyon picit gyengébb. És nálam a fal is 8-as. Nálam a fal az 9-es legalább. Hát ez volt mára a hétmester mesterlővése. Én nagyon remélem, hogy okultatok, és nagyon remélem, hogy zenésen és, és színesen szagosan telik majd a következő Arna, hetetek. Igen, ahogyan szépen tartunk a kell egy hét együttlét dagonyájától a Magyar-sziget világáig, ahogy a fal ezt megmutatta, ennek ellenére a következő is számtalan élménnyel fogunk szórakoztatni titeket, hiszen mi is csak egy tégla vagyunk a falban. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, illetve 1984. Ezek ez a kedves SMS, SMS író asszociációi. Köszönjük, hogy itt voltál.